Bona nit, benvingut a Càpsules, és dijous, és el 106.8 de l'FM, ets a la sintonia de Ràdio Ponent. Bona nit, benvingut a Càpsules, és dijous, és el 106.8 de l'FM, ets a la sintonia de Ràdio Ponent parapara para I comencem una nova edició del Càpsules, el Càpsules 49. Avui serà un Càpsules, no sé, no sé com diria, concerté, no sé si insisteix la paraula. És que estem de sort, aquest de setmana i el proper bastants concerts per les nostres terres i tractarem una mica de, de fer un repàs. Però abans, una, una novetat. Uh, comencem amb un treball esperat, un treball de Juan Manuel Álvarez Puig, segurament perquè aquest nom no el coneixeu, jo tampoc no el coneixia. Ell és el Schwarma. Uh, aquest músic català, de fet em sembla que de, de Barcelona, que finalment, uh, després d'esperar una miqueta, treu un nou treball el 15 de febrer. És el segon disc uh, doncs, uh, des de que treballa doncs, per si sol, uh, defensant el seu projecte, uh, a part dels Elefantes. Uh, em sembla que es dirà El poder de lo fràgil i, de moment, escoltem el que serà el single de presentació, o ràfaga de luz. say Ens quedem a Barcelona, però ens anem a Sabadell. De Sabadell és Vicky Mel, o més ben dit, és la Vicky de Clascar, amb el seu nom artístic Vicky Mel. Aquesta cantautora ha tret un disc, que és el seu disc de debut, es diu Estat Jònic. De fet, el va treure finals de l'any de l'any passat. Conta amb la producció del Ricky Falner i el Jordi Mora i bé, és una d'aquelles veus femenines que de vegades no li, no li donem l'atenció que es mereixen i doncs avui ens en volem refer i escoltem l'Espanta Ocells Vic i Mel plou vora la mar Ja ningú visita la tètrica ciutat I un rostre blanc Passeja d'amagat I mans a les butxaques ha trobat la soledat i l'aigua regalima pel paraigua s'ha d'escapar hi ha una roca a prop la mar i l'intrèpid pesatgista s'hi tira de cap sabates i corbata dins l'oceà i apagant les seves penes som dins en l'aigua fosca com un espantosser com un espantocet ja no sé és vora la mà rubejant el cos esmàtic lluny de la ciutat i l'arrosseguen milles creuant l'oceà simulant sobre carenes, no vola i no s'ofusca com un espantocet com un espantocet que vos entre dos sols te ininggu Dèiem, al començar el programa, aquest cap de setmana és un cap de setmana amb una oferta musical més que envisable, tant de bo la resta de l'any tinguéssim tantes oportunitats d'anar de concerts menys pel que fa el que ens agrada aquí al Càpsules. Si fem un repà ràpid, el divendres, el dia 5, tenim demà, The Sunday Drivers, al Cotton, el dissabte tenim Coete, que ja en parlàvem la setmana passada, al Cafè del Teatre, i el diumenge, los 6 dies. Uh, I i com que tenim els 6 dies aquest cap de setmana entre nosaltres, aprofitem avui per entrevistar-les. De fet, entrevistarem a la, a la cantant, a la Nereida, i uh, i, com sempre fem amb les entrevistes, els demanem que ens recomanin alguna cosa, allò, alguna cosa que estiguin escoltant, o que els hagi marcat, o que els agradi així en general. I aquest cop, doncs, fantàstic, perquè el que ara escoltarem, i ens han recomanat des de los 6 dies, és de eh, X-X, aquest grup jove, aquest quartet de Londres, un bueno, quartet que ara potser ja són un trio, que estan sonant per tot arreu... Mmm, i bé, sembla que ja no es mereixen cap presentació. De fet, escoltem intro. els 6 dies, anem preparant l'entrevista i escoltem-los, uh, escoltem aquest tema ja conegut del Càpsules, aquest tema fantàstic, aquest te odio, cantat amb el Santi Balmes mm, escoltem-lo directament te odio por los días que has estado sin estar Entro de mí te odio por dejarme a medias antes de llegar Alextasis te odio por tu boca que carece de vera, sigue así, te odio como nadie en este mundo te odiará. Siempre sigues Siempre sigues Siempre sigues ahí Te odio Tanto que podría hacerte resucitar son a punt de estallar Us anàvem anunciant ja la setmana passada i al llarg del programa d'avui Aquesta nit, entre nosaltres, uns representants del pop més intimista, més melodramàtic Encara que, segons diuen, també moments guerrillers uh, Estem parlant de dels 6 dies i avui parlarem amb la Nereida Bona nit, Nereida Hola, bona nit Què tal, com estàs? Molt es bé, Preparada pel, bé, so bé. <laughs> Preparada pel concert pel concert de, de diumenge aquí Lleida Sí, tant, ho sí? tot preparat, sí. Ja us ho sabeu de memòria, no?, això de fer concerts. Sí, bueno, tenim ja moltes vivències, molta experiència i, uh -huh. i bueno, hem estat, doncs, des que vam començar amb el grup, doncs, tocant, que és l'important, no?, realment. Uh -huh. nens. Uh, clar, sí. aquest uh, avui parlem de bueno, parlem del grup, parlem del vostre treball, el lunes, uh, clar el vau treure a finals del 2008 milvuit i clar encara encara ara l'esteu passejant per tot arreu. Sí clar és que bueno, vam, vam tenir una mica de problemes de, de trobar discogràfica uh -huh. a, de promoció i, sí. i clar encara que, que sembla que, bueno, que porta molt de temps a nivell nacional no porta gaire llavors, uh -huh. que el que volem és fer doncs, una promoció més més adient, no, per mm -hmm. per per treballar a nivell a nivell nacional. A Barcelona mm -hmm. no encara, però a la resta de Catalunya tampoc som molt coneguts. Ja, ja. Uh -huh. i ah, estem aprofitant no, no, veig que la vostra agenda de concerts és, de bueno, Déu-n'hi-do doncs, que teniu dates ja pel dia 5 a Cornellà aquest dia 7 a Lleida Barcelona, Barcelona, Corunya, Madrid i, i, i suposo que ara entenc amb el que m'expliques que el dia 15 d'abril vec que teniu una data marcada com presentació de la gira Teodio i era això el que no entenia a dir, com pot ser que un, un any i mig després es faci la presentació exacte Val. sí, sí, està això és això uh -huh. sí, ara comencem, bueno, ja tenim una mica més el camí més, més, bueno, més, enc més, més encaminades, diguem. Sí. Uh -huh. I, i llavors doncs, doncs, comencem a, a fer la, la veritable promoció del disc. Promoció del disc sí, sí. Uh -huh. uh, escolta, això que us hem dit de grup de pop, rock intimista, pop melodramàtic, uh, us, us hi veieu reflexades o no? Sí, diguem, a mitges... A veure, el sí, uh -huh. sí, perquè sí que les lletres són, són molt sentimentals, molt d'experiències pròpies, uh -huh. però el de dramàtic? Ja no. Ja no, no tant. Uh -huh. Sí potser és una mica més eh, contundent, un uh -huh. poc contundent, però uh -huh. en un dramàtic no no, no, no, no plorem tant, ni no, no, no en directe no, no. no som així. Uh -huh. Bueno, no, això dels moments guerrilleros a mi ja m'agrada, eh? ja... Sí. <laughs> Escol sí, sí. Escolta una cosa, mm, ho hem de reconèixer, nosaltres us vam, us vam conèixer a a través d'aquell, bueno, d'un single, no sé si és un single o no, a, en qualsevol cas, a través del Teodio amb Santi Valmes. El Teodio, sí. Us ha obert moltíssimes portes, no, I això? Moltíssimes, i sí, la veritat és que la col·laboració amb Santi va ser primordial i el videoclip que va fer Liona, mm -hmm. la directora, sí també. O mm sigui, -hmm. va ser molt maco i, i la gent et va clavar. És que, no sé, és que va sortir tot com no sé, es m'agrada moltíssim a tots. Sí, sí, sí, sí. I, bueno, la gent, doncs, ho ha vist i, i l'agrada moltíssim. Ajà. Uh -huh. com, com us ho vau fer perquè per per un senyor, un senyor almes que té molta feina i ja està tot arreu col·laboreix amb vosaltres? Doncs, mira, això va ser per per l'Alba, la teclista del grup. Sí. Doncs, ella escrivia en, en fora d'internet. Ajà. Uh -huh. I, quan encara no es coneixia molt, les aflesien. Uh -huh. I, bueno, doncs llavors sempre fèiem unes crítiques molt bones, i Santi li parlava per internet, uh -huh. i van quedar, i li va dir que tenia un grup, però fa molt de temps. Sí. I mira, i ens va arribar fins... o sigui, van portar el Santi a, a l'estudi, uh -huh. gràcies a, a Alba. Hòstia, doncs ve que la cosa és de llarg recorregut, que no va ser d'un sí. dia per l'altre. No, no, no, no. Uh -huh. Sí, I sí. ja que sou fans de Love of Lesbian, ha, alguna de vosaltres va anar, va anar al concert del Palau de la Música o sí, no? Doncs sí, l'Alba està a el va Alba a la Backstage i tot? Hòstia, sí, ha, sí, ha... Nos... nosaltres vam anar però com a públic ens vam passar molt bé però no que, evidentment no vam dintre la sort de, de disfrutar de... Bé, sí, l'Alba <laughs> bueno, també ha fet uns bolos amb Love of Lesbian. Ah, Sí. Sí, perquè li ha fallat al teclista i uns quatre ah. mesos se'ls va fer i llavors ja té per sempre el passe per la que estigui molt afortunada ja que, que tenen sort i tant escolta, uh, i, i, i parla, ja que tu t'entraies el tema del, del videoclip que és molt maco, la veritat el videoclip que vau fer de, de, del Teodio feina de la Liona mmm, treballant amb ella tampoc no, no deuria ser fàcil o no sé si en aquell moment ho era perquè ara m, aquesta noia no pare està treballant amb tothom, està fent videoclips però tot arreu. Sí, sí, no para, no para. No, en aquell moment, la veritat és que estava menys enfeinada. Uh -huh. I, I, bueno, de totes, o sigui, van, és que vam durar el vídeo amb un dia, o sigui, va en un fet, dia? Un sí, ella és una noia que té les idees molt clares sí. i, i, bueno, i el tracta superbo, és supermaca i... Ajà. Uh -huh. No sé, ho, ho va fer, no sé, ho va fer molt, si o sigui, uh -huh. va ser en un dia i genial. Uh -huh. I, i, I les teves dots d'actriu? Perquè, bueno... Vivim. No, <laughs> això sí que no, eh? No? De... No, em va costar moltíssim, uh -huh. el és que, clar, quan tens una directora que, que ho fa tan bé i el xap el uh -huh. que vol i posa aquesta cara i ara fes això doncs és, és més fàcil, no? i més amb paciència que la, que la, la Liona la Marta té, té molta mm -hmm. bueno, bueno, molt bé, molt bé en qualsevol cas, el, el producte el resultat és és, és molt bo mm -hmm. i suposo que us ho dit per tot arreu que el videoclip, sí, bueno, el videoclip sí. la cançó i, i el conjunt amb la col·laboració amb el Santi i el videoclip mm -hmm. de la Liona és, ha sortit, bueno, sí. ja us sabeu, bueno, que ha sigut un èxit sí, ara ara gravarem una altra ah, sí? la, la cançó d'Infinitamente ahà doncs també serà de la Liona i aquest cop amb actrius de la veritat. I de veritat. <laughs> Menys responsabilitat, eh? Exacte. Sí. Ah, bueno, o sigui, que vol començar fent una gravació casolana, perquè, però el primer va ser totalment casolà, no, em sembla? la L'Olla Express o, o, o...? Sí, sí, l'Olla Express van fer una promoció així quan encara no sabíem què fer amb, amb el disc que va sortir de, de l'estudio. Ahà. Uh -huh. I vam fer així, una mica de presentació, a cosa nostra, no? uh -huh. una mica. I, però, clar, no, ara ja Teniu tenim més, coses més, més xules. Més elaborades. Sí. Se, se, se, pel que expliques, sembla que, que, que vau fer sort gravant, podem gravar el, el, el lunes, eh, i que a poc a poc ha agafat volada i ara us esteu adaptant amb aquesta volada que ha agafat el, el disc. És així? O... Eh, sí, la, la veritat és que sí. Uh -huh. Sí. Clar, o sigui, el, el treball musical uh, és, és, o sigui, és molt, és molt, va molt lent. Uh -huh. Tot molt poc a poc i entrar la gent és difícil. Uh -huh. Llavors s'ha de, de córrer la veu. Uh -huh. I jo crec que això és el que està passant ara. Molt bé, fantàstic. Doncs sí, si, si nosaltres, si nosaltres podem de... col·laborar a fer córrer la veu... Doncs, oh, oh, i tant. Oh, <laughs> I sí. I escolto una cosa, també... Uh, com us ho vau fer amb, amb el panorama que hi ha avui en dia dels problemes de la, entre cometes, indústria musical? Com, com us ho vau fer per de, fitxar per una discogràfica, per Pupilo Records? Vull dir, no, no és fàcil que avui... Avui en dia hi ha molta gent que, que viuen de, de l'autoproducció. Com, com, com us ho vau fer? A veure, la, la nostra idea, perquè clar... Nosaltres el disc el vam, auto, el vam autoproduir. Val, entès. El, uh -huh. el que no teníem era gestionar lo Sí, entesos. No, no, podíem, no, no teníem els coneixements per autogestionar. Uh -huh. Llavors el que buscavem, perquè clar, no ni com distribuir, ni com posar-nos a llei per un sí. codi, per venda, ni una certa cosa que no sí. enteníem res. Uh -huh. I clar, això només ho podia fer a discogràfica. Uh -huh. I vam agafar o sigui, la primera que vam, que vam trobar. Uh -huh. Això, clar, no és una decisió correcta, diem, com ho veiem ara, uh -huh. perquè, clar, o sigui, trobar una bona discogràfica és molt difícil, sí. trobar qualsevol discogràfica ja no tant, uh -huh. perquè hi ha moltes condicions uh -huh. i, i poden posar les seves, uh -huh. les teves. Sí. I, i, i clar, va ser una mica que ens que va passar això, uh -huh. llavors, llavors la distribució tampoc era com la volíem, uh -huh però bueno, estem molt contentes perquè va ser un primer pas que uh -huh. això no, no es pot um, fer estàs, no? ma, ma, ens, estàs, ens estàs dient que, que propers passos eh, o propers treballs no, no treballareu de la mateixa manera No, ara uh -huh. ja estem treballant d'una altra forma sí. uh -huh. Uh -huh. que és una mena d'autogestió discogràfica però amb una promoció i un manallament uh -huh. empresarials. Ah, molt bé Uh -huh. I, i ja que parlem de la, de la gestació del disc uh, també uh -huh. podríem parlar de, de, de la gravació, em sembla que, que la gravació va ser, va ser una mica dura, o no? Sí sí, bueno, és que el primer disc és molt difícil eh? uh -huh. que quedi com tu vols uh -huh. molt de temps nosaltres uh -huh. us volíem vam estar ahorrant o si sigui, estàvem estallant anys i anys uh -huh. per, per poder, gravar el nostre per... disc uh -huh. i clar, resultat, doncs és d'un nivell d'exigència enorme. Ja, ja, ja, ja. Tot... Digam, sí. diguem. No, i ja vos això, o sí, sigui, tot i que l'entorn que l'entorn que va'm escollir sí. era era macísim perquè estava als Equifolner, mm -hmm. està molt còmode a Barcelona, que és, també és una universitat. Sí. Però però sí és molt dur a nivell musical. Mhm. Mm molt dur. Uh, però, és clar, ara fent repàs de persones que han participat amb aquest disc dius Santi Balmes, ocupat i famoso donde los mm haya -hmm. Ricky Fauner, més més ocupat que ell <laughs> que ningú, la Liona vull dir, us, us heu un rejar de bona gent eh? sí, i tant. i tant sí, però no mica per tot per, per casualitat, perquè una et portava a mm -hmm. i molt bé i i això va ser molta sort en Molt bé. enhorabona per aquesta sort que he tingut. I, i, i ja que parlàvem o oh, que semblava que parlàvem de, de futur de los 6 oh, dies eh, mm -hmm. suposo que teniu algun projecte ja mig treballat o, o no o, o com està el tema de que volia gravar un disc amb cadascun dels noms de, de, de, de, de la setmana o alguna cosa per l'estil sí, el que, bueno, la nostra intenció és gravar Eh, sis discos uh -huh. i tots amb, amb els dies de la setmana no tenim per ser en ordre uh -huh. però, però si cal exactació i bueno ja estem treballant uh -huh. amb el segon eh? I, i, i ja sabeu quin dia de la setmana no us deixareu perquè si són sis dies algun us el deixeu el diumenge, el diumenge. diumenge. Uh -huh. sí. Sí. Sí, em sembla que tenim algun tipus de problema amb el diumenge, que si els seis dies que si lunes, el diumenge no, no us fa gaire gràcia no, no ens fa gaire gràcia no sé, la ressaca... Abans volíem assallar els diumenges i no podíem mai. O sigui, uh -huh. no presentava vale. que el component del grup, o i sigui, vale, una vale. mica així de <laughs> diumenge a fora. <laughs> Entesos. I, i, i, I una altra cosa, el, el, els orígens del, del grup, ens els pots mm -hmm. explicar? Perquè bueno, ve que hi ha un començament femení, però la cosa es va anar fent gran, ens ho expliques? Sí doncs vaig començar jo amb la meva guitarra, amb la uh -huh. canta, cantautora sí. i, bueno, tenia un duet amb, amb una saxofonista uh -huh. I, i, bueno, volia omplir una mica de les mires sí. i, i, i vam començar a reclutar una mica de, més de músics però era com una espècie de formació folclòrica d'entallats <laughs> o sigui, una cosa molt rara, molt rara, molt rara. <laughs> I no era el cabelló que m'acabava de, de voler, no?, per, uh -huh. pel meu projecte. Uh -huh. I llavors va aparèixer l'Aina, sí. que és la, la guitarrista i, bueno, és la directora musical del grup. Sí. I, i sí, sí van, es van compenetre moltíssim uh -huh. a nivell musical i, i, bueno, i vam tenir, o sigui, volíem el mateix, que era una mica més pop, rock, però que to de, de lletres de cantautor que no... Sí que agrada. Mm -hmm. I, i, bueno, I va ser amb l'Aina i jo, que ja va, o sigui, vam, vam fer càstings, <ríe> proves amb tothom, i bueno, van conèixer la Nat, que era una ballista molt bona, sí. a l'Alba, una mm -hmm. festa boníssima, mm -hmm. i per últim l'Aimars, mm -hmm. que, bueno, que jo crec que el més problemàtic és el, el baterista. Mm -hmm perquè no estem una mica bojos tots, no en sento ningú, <ríe> <ríe> però amb la Imar me'n va enquadrar moltíssim. Mm -hmm. Perfecte. déu nhi eh? la, la gestació... <ríe> sí, que és molt difícil, eh? I un escolta... grup que, que ens entenguéssim va ser molt difícil. I, i, i perdona per la pregunta, eh? Simpàtica. Bueno, la intenció és simpàtica, eh? El, treballar entre, entre tantes dones, com, com us ho feu, eh? Uf... <ríe> Doncs mira, amb molta paciència. Sí? sí al, al, al principi, doncs clar, quan totes teníem les formones evolucionades, doncs era impossible. Val. O sigui, de, o sigui, amb crits, de tot. Però, bueno, van, un dia ens vam plantar i vam dir, bueno, volem això? Doncs sí, doncs to, tothom calmat. Uh -huh. I ara, la veritat, bueno, també cal dir que Imar posa molt d'orda. Ah, fantàstic. Com a noi. <laughs> I, I, bueno... bueno. Ja, ja, problema, problema solucionat més o menys sí, uh -huh. sí, bé, bueno, doncs eh, nosaltres eh, bueno, fins aquí l'entrevista, o l'entrevista formal eh, esperant mm -hmm. veure-us aquest, aquest diumenge al Cafè del Teatre al Cafè del Teatre a Lleida en quin hora? em sembla que és a dos quarts a les vale. nou doncs, doncs això eh, emplacem, us emplacem a veure-us doncs, al, al directe al Cafè del Teatre aquest, aquest diumenge però abans, nosaltres sempre fem una acabarem entrevista amb, amb tot de preguntes sobre els vostres, sobre el, en aquest cas sobre els teus gustos musicals és un joc, si, si vols jugar, juguess i si no, dius passo, uh, volta'l o el que sigui, vale? vale. Sí? Em pots dir quin és el primer record que tens relacionat, relacionat amb la música? El primer record? Sí Doncs me'n recordo de les meves germanes sí. que bueno, a l'hora de dormir sí. jo soc la petita de cinc germans Uh -huh. i la, les noies dormien totes juntes uh -huh. i em posaven a l'hora de dormir sempre per dormir sí? la casset de Miguel Bosé <laughs> i jo o sí sigui, estava totalment torturada perquè, ah, torturada, no t'agradava no m'agradava gens i, i m'està que era molt petit, eh, tampoc en tenia molt ja, ja, ja. i llavors quan, quan parava la casset quan s'acabava, començava jo a cantar ah, sí, cantaves I, tu Sí, cantava jo. Llavors, elles volien dormir i, bueno, crits i bueno... de tot. I, i, I aquest és el primer el record musical que tinc més, més, de més petitona. I ja és conflictiu. I ja és conflictiu. <laughs> sí. Recordes el primer disc que vas comprar? El primer disc? O que et regalessin. Què? Que em regalessin. O que compresis tu sí. o que... Sí, me'n recordo. Però no, si, a, si, et dic el grup, però no me'n recordo el nom. Ah, cap problema. Els... House. House, vale. mm. uh -huh. I per casualitat em podries dir si tens alguna cançó o algun disc que t'hagi canviat la vida o que hagi significat alguna cosa important per a tu? Un. Per, per mi la cançó de Los Piratas, de M, uh -huh. per mi m ha significat molt. Em sembla, sembla que l'Ivan Ferreiro és una influència a, sí. a de los 6 dies. no? Sí, sí, m'hela sobre uh -huh. <ríe> uh, per cert, uh, li, vam, li vam demanar a Laina que ens fes algunes recomanacions sobre les coses que que us agraden. Fa una estona hem escoltat amb de XX, ah, sí. mm, què tal? Ens atutaraden? M'ha agradat molt, sí. També sí. descobert tot, tots plegats sí, sí. És un bombazo això, dels eh? XX. Sí, sí, sí. <ríe> I de quines tonetes escoltarem al Patrick Wolf? Ah, alguna cosa dita o Patrick Wolf? Doncs que m'encanta i bueno, l'últim disc que és, pues, increïble. Ah, l'últim és el de Conqueror o o de Backloader, De Conqueror, crec que és vale. Vale. Uh -huh. vale. Con I continuem i acabem la, ràpid ràpid la, la bateria. Em pots dir, jo que sé, una cançó per ser, per ser el rei de la pista de ball? O la reina de la pista de ball? La reina, bueno, és pues. <laughs> vale. la de Ay. La, la de Sting Tings. Ah, sí? Va vale, bé, <ríe> fantàstic. Fan. Ah, molt bé, molt bé. <ríe> I, i, I una cançó per anar a treballar? Així, dilluns al matí? Ah, doncs alguna de King of Convenience. Ahà. Vale, perfecte. L'apuntem. I, i l'última, i més important. Hauries de pensar-te, m'hauries de dir una cançó per posar al dia del teu enterrament. Oh, mare meva no, tots ens morirem no passa res, és qüestió de dir, si vols alegrar el dia o no amb una, amb una cançó que tu triessis si vale, sí, a mi el que m'agradaria realment sí. és que posessin la de Miles Davis sí. o el Devil Moon Correcte, doncs ens ho anotem Aquí el càpsule és tots els entrevistats Anem anotant la cançó per posar el dia del seu enterrament I ves a saber si podrem o no Fer complir les vostres últimes voluntats Esperem, esperem que viviu molts anys eh? Això ho pots tindre clar No tinc cap intenció de Que es vagin morint els artistes Que tant tan estimem <ríe> doncs, doncs, doncs fins, a, fins aquí L'entrevista Nereida Molt bé. Moltes gràcies per la vostra col·laboració Avusalta. Esperem que us vagi molt bé amb aquesta represa de la promoció de, de, del lunes i això mm -hmm. i que vagi bé molt, molt bé el concert de de al cafè del teatre. Molt bé. Doncs gràcies. Pues moltes gràcies. Tens molt gràcies. Deu. Deu, Metiéndole más gas, las luces, la niebla, la velocidad Y las lágrimas se las lleva el viento Andando con ruedas, metiéndole más gas Las luces, la niebla, la velocidad Y las lágrimas se las lleva el viento metiéndole más gas las luces, la niebla la velocidad y las lágrimas se las lleva el viento Té una entrevista a los seis días Escoltant la seva darrera recomanació El Patrick Wolf, que ara parlàvem Amb la, amb la Nereida No és un tema d'aquest De Conqueror, que ella en recomanava Que diu que és tan bo, de fet no l'han pogut No, no l'hem escoltat encara el que hem fet és eh, preparar-te una cançó que vam escoltar doncs, ser, doncs, el 2008, perquè sí, a finals del 2007, o començaments del 2008, es diu The Magic Position, és del tema de l'àlbum amb el mateix títol, The Magic Position, eh, i el Patrick Wolf bueno, escolta tu la cançó, i ja veuràs que aquest home, diguem que experimente barreja d'electrònica i els instruments clàssics de fet, toca el violí, l'ukalele, la viola i, bueno, tot el que se li posi per endavant escolta, de màgic posició Continuación i des de Toledo ens visiten visiten el Càpsules visiten el càpsule ai de meu és que ho dic, ho dic fatal això eh? els de Sunday Drivers aquesta gent ens fem entrar avui al programa perquè justament aquest divendres el dia 5 com deiem al començar el programa el Cotton estaran tocant presentant el seu darrer treball dient Of My Den Trip uh, el que ara farem és escoltar una cançó d'aquest treball es diu My Plan i uh, jo em sembla que val la pena anar-los a veure. Crec, crec recordar que el 2008 van estar tocant els camps Elis a Isaia Lleida, em el tema dins dels actes de la, de la festa major. No expliquem gran cosa més. Escoltem, The Sandai Drivers. My plan is not to love you. I've got better things to do. My plan... It's just to do you what you deserve to be done. I continuem repasant la programació de música en directe d'aquests propers dies. Ens anem ja l'altra setmana, per el divendres 12 hi ha el Daniel Higiénico al Cafè del Teatre, el dissabte 13 el torna el Pol Fuster, està a la cafeteria d'Eslàvia, després de 6 anys torna cap a Catalunya, i el diumenge 14, la veritat, el... una proposta que no coneixem, em sembla, o té pinta de ser una mica particular, es tracta del Dan May and his, and his Magnificent Ukulele, pot ser tota una experiència veure que hi ha algú més a part de, dels Manel que toquen el Kalele estarà al cafè del teatre el que dèiem el, el diumenge però ara el que fem és fer una mica de justícia al càpsul ens equivoquem ens equivoquem molt sovint i la temporada passada en algun moment van dir que, que l'Adrià Puntí o el Josep Puntí doncs, bueno, que no sabíem com, com estava el seu, el seu panorama, la seva, la seva activitat i, bueno, de fet vam arribar a dir doncs, que, que havia plegat vales doncs vam dir aprofitant que que a finals de l'any passat, a finals del 2009 es va treure un tribut a un papa a aquella antiga banda empordanesa el més Raons de Pes l'Adrià Pontí, amb el seu alter ego del Josep Pontí, ja no sabem mai qui és qui va, fer, va publicar un tema nou una cançó que es diu Mira ell capgirat i que tot seguit escoltem d'ànima, d'ànima i no fer-me mal no posessiu cap cara d'espai el veure'm per dintre tot ben corcat si em moro casa què direu si em moro a casa què direu voldran saber-ho, saber-ho tot. Són tan absurdes que en un de llàgrimes, llàgrimes, llàgrimes que us baixaran altes avall l'àvia se'n riu ves per on no es queixava mai i amb xucamulla refilava no miris més a dintre teu que ni de prop ni de lluny en trauràs ni cinc no perfumis més aquest clash podent amb tantes roses lliris i pensaments prou de pe. the pen grow mm -hmm. the pen Em sembla que el càpsul haurem de... Setmanalment haurem de tornar a la vista enrere. Potser seria una bona idea, una petita secció dintre del programa i recordar bells èxits. I tot ha vingut perquè pff, feia dies que em venia molt de gust a escoltar el From Head to To. I, la veritat, excusa, no en tinc cap però no sé, em sembla bé que valia la pena. Son Get Toto, va ser una banda que es reforma finals dels dels 95, eren una banda liderada pel Rafael Molina i la i la Raquel la Raquel Pascual va ser un grup clau de l'escena hardcore catalana barcelonesa i van, van arribar a treure tres, tres treballs i diria diria que l'any passat van fer com un concert de doncs, recordant els vells temps però actualment doncs, no, estan, no estan actius es van, es van separar però em que val la pena recordar un dels seus èxits la veritat és una, és una canya a la que no estem acostumats aquí al Càpsules però, però per és totament recomanable. Escoltem Divine del seu Divine de l'any 97. aquesta descàrrega dels Fronthead Tutor, acabem una nova edició del Càpsules, tanquem la paradeta, Càpsules 49 recordem que si et vols posar en contacte amb nosaltres tens l'adreça del programa, l'adreça del de correu del programa el Càpsules, amb un número 1 en lloc de la 1@gmail.com. Tant placem aquest sit web de us, doncs, facis acte de presència i militància als concerts que han aquest cap de setmana per Lleida, demà els de Sunday Drivers al Coton, dissabte coet al Cafè del Teatre i també al Cafè del Teatre per dimecres, los 6 dies la banda de la Nereida i companyia nosaltres, encara ara, ens en recordem de, Del concert de divendres passat Dels Lofobles ben al Palau Realment magnífic Siua, siua S'endari aquí, s'endari allà Sóc un fill de xiu Un home nou Un gran gerai És com un gran oh, oh, oh. És com un gran Kau en les vades de felicitat'dito graxihua Felici Xshi igual Xshiwa Shiwa shiwa shiwa shiwa She ozu shiwa shiwa